De mi Ilyen lassan terjed a hang. A tisztállátás kedvéért. Milyen probléma volt? Ha nem lehet probléma. Ahol te ülsz, ott nincs probléma. Ahol mi vagyunk ott, a kizár dolog, hogy probléma legyen. Ha mindenhol ott lennénk, sehol nem lenne probléma. Vagy Nekem is ez jutott eszembe. Ilyen. Mere hallgatsz. S attól jobb lesz? De az egészet ne ad nekem. De én ennyit se kérek. Ezt a pogány Gyurinak a felesége, az Ádám anyukája csinálta. Én is ezt mondom. Én ennyi mindent nem kérek, én ebből egyet, ha kérek. Nagyon jól néz ki, de várottad a CD-re. Hát félj, a te CD-d. Cuprahic. Ijaj! anyám, édesi anyám. Tessék mondani, ez már a műsor? Ijaj! Nézzük meg, hogy akik szerencsések is ott ülnek a rádióban, azok mit csinálnak? Trencséni már nem ülött. Macron elnök azt mondta a hétvégén, hogy a legrosszabb dolog az lenne, ha mi európaiak azt gondolnánk, hogy követni kellene bárkit is, és alkalmazkodnunk kellene az amerikai ritmushoz. Tegnap egyáltalán nem foglalkoztam se bel-se külpolitikával, és amikor hajnalban megnéztem, hogy mi történt tegnap, akkor nagyjából úgy éreztem meg, amit a Szaudaráviában ennek. mennyi minden történt. Hát nem kell, hogy végül is. Beszélettek magamban. Az az ember van. Ez a sportrádió, ez egy rejték. A Csajkoszki hegedű verseny. De lehet, hogy nem hegedű verseny. Ajaj. Ez nem da. Te mi ez? Diótörő? Ja, Csajkoszki is Jó, nem, nem kell mindjárt hegedű versenyt mondani. Elég, hogy Csajkoszki. Ki adod a közelit a Csajkoszkiról? A játék és muzsika 10 percben abban megbuktam. Kell, hogy régen, ez persze európai átlag, nem magyar átlag, de ré... Az ez olyan jópa, hogy például a TV2 lehozta a Czeroszkinek egy részletét, és ahol az volt kívül, hogy keyfejjel csött, egy ilyen nagy homály volt, mint hogyha egyébként mi ezt, nem tudom, leöntenénk a képnek a bal szélét izével, festékkel. De legalább lehozták a számlaszámot. Az Origó meg csak a blikre hivatkozott. Annyira nagyvonalúak. Írtam az Origónak, hogy az újságírásról mást képzelünk ők meg én de nem válaszoltak. Érzedet ad egyébként mondjuk egy autó, amiben olyan rendszer... Bocskor Gáborral se értünk egyet az újságírást tekintve, tekintetében viszont kívánom részére vonatkozásában neki. Tulajdonképpen senkivel se értek, semmivel se együtt, leginkább magammal se. Ma április 12-e van, valaki küldött egy SMS-t. Kis Ambrus küldött, de már a Wintermantel megelőzte. Jaj. Ma 12 es szerda van, ez a Youtube-on teljesen értelmetlen, mert aki a jövő héten nézi meg, azt kurvára nem a 12-e van. 14 ilyen nem való. 0612538812, egy biztos 7 óra 50-ig kitartok. Hogy 7 óra 50 után kitartok-e, az majd ki fog derülni. Ma teljesen szabad a gazda, azzal a kapcsolatban telefonálnak, ami eszükbe jut. Ha nem is semmi se az eszükbe, akkor ne telefonáljanak. És azt mondja, hogy Igen, és akkor Ez az ideges nevetés ezekben a kereskedelmi műsorokban, Akkor össze voltam Ljubjánában, elmentem egy kis szlovél hosszú hétvégére. ban a, a városi gyógyszertáraknál több helyen láttam, hogy van gyógyszerautomata. Nagy és helyez, nagyon nagyon tetszett az, hogy tehát ott van a portál. és ez... Tibor! Európai jó kezedben lássad, hogy jók a forrásokat. Az, hogy Józsánszeremcég milyen politikai alkalmunkát végeznek, mindez alatt az, az ötökében esíti elsősorban. Térjünk rá konkrétumokra, ugye a legutóbbi... Ez melyik rádió? ...alkalmával, ahogy már az imént említette, próbálta azt elérni, hogy például az Erasmus ösztöndiak ügyét leválasszák a nagy problémákról, hogy... Az Erasmus ügyét leválasztják a nagy problémákról? Ez nem tudom, amikor a hús leválasztják a csontról. Mi is ilyen nagy problémákról leválasztják az Erasmus. nap után szarakodni a céghez, helytálsz magadért, noha durva a harc, és megrándul a szád, ha a tántika kérdez. Szép, hogy hivatás, de babát nem akarsz. Ha elhagyod egyszer a harmadik x nem kell lesz a munkáról piacon. Ez dobta a gép, igazítodas minket. sminket. Kérődzön a sok fasz a szingliadón. Ez Ez a rész. Szerintem Korhatárs költünk, akiknek a válogatása egészen... Ez melyik rádió? Hogyan megséges? Abszolút. Ebben a legnagyobb, a legnagyobb szakértő, virág. Úgy válogatja össze ezeket, tudom, amikor ezt nem nyúlsz. Tehát bemész, ha bemész az üzletbe, de én ez meg Valamilyen vers volt. Valaki elmondja, hogy mi a helyzet az erdős virág és a... Novák Katalin között, mert közöttük is van valami konfliktus. A görögzitának történt valami a testvérével. Egyáltalán elmondják, hogy mi történt az elmúlt? Hát egészen péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, két óra 22-ig. Én halált megvető bátorsággal Czeroszki-herjét hagyom itt énekelni aztán legfeljebb egy életre lehetsz tiltva a Youtube-on. 88 12 Novák Katalin Erdős, Görög Zita Gurmai Zita Orbán Viktor Szijjártó Péter Rosszatom Putyin David Pressman ATV Macron akik benne vannak a naptárban. 061 Ha telefonálnak, jó. Ha nem telefonálnak, úgyis jó. Én megpróbáltam. Elmesélették azt is, hogy gurmai zitának az alakja és Orbán Viktor között mi az összefüggés. Ez is volt tegnap, hogy valami valami volt. Azt is megmondhatják, hogy a 8 erre a hétvégén Budán, csak Budán miért kell fel. mert az első ajtónál lehet fölszállni. Pesten föl lehet a hátsón is. csak fontos dolgokról. 06-1250-388-12 és ha azt mondtam, hogy 7 óra 50, akkor már csak 26 percünk van, az nem olyan sok. Jaj. Uh -huh. Írt pucat illa. Ezt elárulod, hogy mi az a stand a Petőfirodalmi Múzeumban? Vagy nem akarsz róla beszélni? Nobla 1, 2, 3, 8 vagy 8, 12. Egy ember hallgatta meg a felhívásomat tegnap, neki most írtam, nem tudom, adásban szeretnék vele beszélgetni. Ő kettőszáz forintot ajánlott föl Csaroszki erjetnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Kultatíve vagyok. Írnom kell a félának, hogy mesélj meg mi volt az a standard? tehát te fél, amik mi irodalmi... Mi mi a... vagyok én már? De mi az? Leharkítom a rádiót. A Független iparművészeti kortárszalomon vettünk részt a Petsze Filadami és befotóztam a feleségem, mert én itt a háttérország, ő az ötfös művészén pedig, írtam őt, és kortárs művészekkel állítottunk ki. Ennyi és nem több. Az egy egyszerű alkalom volt? Évente kétszer van, meghívásos alapon van. Következő december 9-10. nem személyesen találkozunk ott. Igen, én szívesen csak nem tudtam róla, Ez tulajdonképpen micsoda? Tehát most őszintén kíváncsi vagyok, mert láttam, hogy az fel is volt ott vezetve, csak utólag láttam. Az mi volt? Tehát mi az esemény? Az a célja, hogy a, a független ipadművészeket összead a közönséggel, egyszerűen. E, a közösek bemutassák és el tudják adni a tudszállalokat. Egyfajta találkozó, ami vásárnak is van egy picikét áltázva. Egy picikét szűrtebb, mint a VAMP, a vasárnapi művészpiac. Á, ez két hete volt, vagy három hete volt? Két hete, két hete volt, igen. És mekkora érdeklődés volt? Elég nagy, elég nagy, és eléggé szűk közönség jött, és nagyon sok jó ember megismerkedtem. Mit történt. nevezünk szűk közönségnek? Hát látszott azt, hogy... Sokat járunk a vampara és a vampon már, már már mások vannak. van egy kicsit divat lett. Itt pedig ilyen, ilyen több közönség volt, hogy én láttam, mint háttérország, megfigyeltem az egészet. Volt Bo is van? Volt. Nem mi micsoda, bocsánat. Volt. Volt festivel? Nem, volt. Volt ja, nincs, nincs, van, van, van. Azt én értem, de tulajdonképpen ezek az alkalmak, ezek arra való, hogy az ember kijöjjön a boltból és megmutassa a népnek azt, amit egyébként a boltban azért nem tud megmutatni, mert a boltban nem mindenki megy be, vagy nem tudja, hogy van bolt. Igen, mert ez a bolt, az egy webshop, tehát oda nem mennek be, hogy a képenyőtőnek az... Ja, az effektív az nincs bolt, tehát aminek az a címe hogy jók a 15-t? Nincs, nincs, nincs, nincs olyan. Az, az kitermelhet. Soha nem is volt? Nem is volt, nem is volt. Vagy az én feleségem, ugye épületgépész mérnökből lett ötös 3 Hárményzik tanult, és felnőtt korában. Ha valaki felnőtt korában tanul, képezi át magát, akkor azt csak komolyan gondolja, de, de bolt az nincs, az nincs. És abba is hagyta az eredetit? Igen. Igen, ő már, ő már csak ötves. És ez mennyi ideje van így? Egy, két éve mestervizsgázott. És te ezt annak idején megláttad benne, vagy erre ő maga jött rö? Nem erre, ő maga jött rá, hogy valamit szeretne csinálni, ami kilépne a családi cég kötelékéből, és valamit ad. Ami... És valójában arról van szó, hogy amit előzőleg csinálta, az nem volt kielégítő, vagy UNTA, vagy CDEF. Pont ez a kettő, pont ez a kettő nem volt kielégítő, nem volt benne semmi kreatív egy épületgépés mérők munkájában, nincs annyi soha kreatív dolog. Nem tudom, sose voltam épületgépés, mint se. egy kerámikus se. És, a, és ebben a folyamatban egyébként neked, mint fédnek a támogatását igényelte, vagy te csak figyelted messziről, ahogy egy férfi figyel a felesége tevékenységét. Nem igényelte, igényelte azért, mert a gépeket meg kellett venni. Én ott voltam, én, nagyon, én, én minden reggel reggel csináltam neki, mikor neki már reggel 6 óra negyed kor a műhelybe kellett lennie. Erre... Ez így mekkora izgalommal jár egy ilyen Igen. A vásár az már a váltás. Igen. Um, um, hát annyit, hogy én izgatott, hogy megtalálja magát, nem végre, már megtalálhatom magát, hogy legyenek, legyenek emberek, akik szeretik, amit ő csinál. De ő aminnyire izgatott, azt megosztotta veled, vagy sem? Vagy mit láttál rajta? Meg, meg, meg. A tanulás folyamat nem volt izgatott a váltásra, nem. Ő mindig ilyen bárságnál izgatott, hogy minden... De ott... valójában azért az izgatott, hogy a dolog sikerül-e? Igen. És ha az, hogy sikerül az, azt jelenti, hogy el tudja adni, vagy azt jelenti, hogy amit csinál, az neki tetszik, mert a kettő az két különböző dolog. Két különböző el tudja adni, el tudja adni, hogy hogy, hogy vanaki benne azt, hanem hogy belegondolt, ő nem szeret két esetben egyet csinálni. Ezen értem, de az üzleti siker az egyébként, tehát ha üzleti siker nélkül nagyon szép dolgokat csinál, amit a férjének és a közvetlen környezetének tetszik, akkor az neki kevés. Hát euh, igazából szeret, szeretnék pénzt is keresni vele. Igen, oszt kiállítói vagyunk, az Európa Kultúrás Fővárosának mindenkinek tetszik a dolog persze, de hát ő euh, szeretne bevételt is termelni ebből, és rajta is vagyunk ezzel. Ahova lehet, mindig visszamegyünk. És mennyire nyugtatod a tekintetben, hogy a dolog az idővel megy, nem kell -e mi a stresszelni? nem én kell... Pont ezt mondom neki, igen, hogy ez nem olyan dolog, amelyik a másikra be fogunk ez nem. Pontosan ezt mondom, de már ez tudja ő is, tehát nincs itt pont. Uh, tudjuk, hogy ez nem egy olyan, hogy, hú, beúlik, hogy itt van egy ilyen, és akkor szeretni kell, és venni kell, és vásárolni kell. Az idő, idő, idő, van. pontosan ez mondtad. Mit mondtál te magadban? Különös tekintette, hogy most kiderült, hogy nincs mellette. Te mennyi időt adtál arra, hogy azt érezd, hogy a dolog alapvetően nem sült el rosszul? Nem azt mondom, hogy jól sült el, de biztos, hogy nem sült el rosszul. Vagy alapvetően te azt gondolod, hogy teljesen mindegy, mert hogyha ehhez volt kedve, akkor abtól a pillanattól kezdve, amikor ezt elkezdte csinálni, te maximális támogatásodról biztosítottad, független attól, hogy ez milyen üzleti sikerrel jár vagy sem. Elutóbbi időszakban, de én a legnagyobb drukkere. Tehát én mondtam, hogy ez, én, tehát nem adtam időt magamnak, én örültem, hogy ez az egészet elkezdte. És hogyha kiesik az a teljes jövedelem, amivel korábban, mint épületgépész hozzájárult a családi kasszához, azt egyébként a családnak a költségvetése mennyire tudta volna túlélni? Túlevéppen, túl éppen. Nem könnyű, de jövőbe tekintő és optimista vagyok. Nincs itt baj. Puciknál mennyire vannak anyagi gondok, vagy mennyire nincsenek? Vannak, érezzük az elmúlt időket, nem kicsit, de, de vannak prioritások, amiket meg kell adni. Gyerekek mentek sírt. Pucék hányan vannak? Négyen, két gyerek. Életlenül? A nyurak se érezhetik, mert mindig eledett kell venni például. A gyerekek hány évesek? Hát 21 17 en mert <laughs> Igen, de otthon? Még a fiam most érettségizik, ugye most, most ugye föl kell, megcsináltam még a reggelit, és ilyenkor vagy a reggeli rádiózás. És otthon? Otthon laknak nálatok? Még igen, persze, de a fiam még most érettségizik, ő a nagyobb. A Manna megvan? A Manna megvan, heti-négy óra műsoron van. Most szoktalak hallani. Hétvégén, mármint hogy május, április 28-30 között találkozunk Sopronban? Úgy volt, hogy igen, aztán lehúzták ki a programot, beszélgettem volna egy étteremben borászokkal, aztán közös barátunk, Lóbe ő mondta, hogy kicsit láthatott a program, most itt nem vagyok benne a programban. De szerintem ettől függetlenül igen. Én, eh, én teljes mértékben, mint látogató, tehát én egyáltalán akkor nem Igen, szemtélek. rajta leszek, rajta leszek a telefonszámot tudom, és akkor egy fröccsre, az első kör az enyém, legyen így. Jó, hát akkor kiderül. Örülök, hogy hallottalak téged. Én most. meg a beszélgetést. És sok, sok sikert a feleségednek. Á, fogom neki adni. Köszönöm És nyugtasd a tekintetben, hogy nem kell sürgetni az időt. Nekem is van egy ilyen biztatóm, én is egy olyan balaki vagyok, aki állandaragódik. De önök is fültanói szoktak lenni. Hetes. Ez is Czeroszki. 061-238812 Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! Ki volt az a szimpatikus úri emberrel, akivel most beszéltél? Ő Puc atila egy hajdan volt tanítványom. De jó, Na jó nagyon nagyon értelmesen beszélt. Remélem még sok ilyen telefonálod lesz. Én egyetlen aprópó miatt telefonálok. Ma 24 éve születtek az ikreink. Ma születésnaposok. Így van, és a fiam Angliából hazajön emiatt két napra. Teljesen meg vagyok hatodva. Lesz nagy családi ünnepség? Így van, és a lányom alszik még, és remélem most ezt nem hallgatja, mert ő nem tudja, hogy hazajön az ikertestére. <gül> és mi a program? Mikor van? De ma van? Ma, konkrétan ma. És ma jön haza? Ma jön haza, igen. Mész ki eléje? Nem. Ő, most ha remélem hogy nem termék a mol limó, hanem úgy hívják, annak a repülőtéren van már ilyen saját parkolója, és beül egy Molnimoba, és hazavezet. És uh, mikor a várható? Délutára. Még Délutára. Van. Igen. Te jól bírod, hogy a gyerekeid közül egy-kettő-három külföldön van? Én nagyon jól bírom, egyszerre még sose volt három külföldön, de kellően váltogatják egymást. Igen. Boldog születésnapot! Így van. Szülőknek maximális elismerés adnát Andréának. Uh, Andrának egyébként már reggel mondtam, hogy nagyon büszke vagyok rá, és kellemesen emlékszem vissza a 24 éve ezelőtti pillanatokra, és azt mondom, hogy ő, ő egy hétköznapi hős az Andrea. De milyen rendes vagy, hogy végül is nem táviratot adtál föl, bár szerintem táviratot már nem is lehet feladni. Émailt e küldtem a gyermekeimnek. <gül> Öleld meg, nem azt mondom, hogy helyettem is, mert sok közöm nincs a születésükön. <gül> Szia! <gül> jaj, jaj, jaj. Valaki küldött egyes. Most úgy jég ideben, tavaszillán, gyúr szívemen, szememben lázos fények, lángolva ignek. Sodor az ár, ideje már, boldogság nekem is jár. Reggelt. Jó reggel, kívánok, Snyderné vagyok. Én is az úrhoz szeretnék hozzászólni, aki a feleségéről ilyen szépen beszélt. Annyira örülök, hogy van olyan férj, aki így áll ehhez a dologhoz. Én szövök, az én férjem nem így áll hozzá, <gül> és örülök, hogy van egy fiatal ember, aki fiatalabb ember, tehát fiatalabb koronaszállító mi vagyunk, és ilyen pozitívan állt hozzá a feleséggel. Én az ön sájával. Ehhoz, tessék? Én az ön sárjával? Hát most ne haragudjon, ezt nem értem. Azt kérdezem, hogy én az ön sájával vagyok-e gazdagabb? Igen. Azért, hát nem, nem kérdezett. Tehát... Azt nem értettem. Én ezt értem, csak ez a ilyen lerövidítettem a mondatot, de túlságosan rövid lett. A támogatás mennyiben hiányzik? Az én férjem nagyon büszke, amikor én sikereket érek el, de az, hogy én váltsak, hogy közgazdásból ö, szövő legyek, és csak a sárszövéssel foglalkozzak, azt a gondolatot nem tudja elfogadni. Mi a baj vele? A bizonytalanság. De ez, amit ugye a fiatalember mondott, hogy támogatja a feleségét. De azt, a, a, ugye, a benni, ezek, ugye, a... ugye velem beszélgetett ez mindig nagy kockázattal jár. Azt árulja nekem, hogy amit ön érzékel, ez az aggodalom, ez inkább ön miatt van, saját maga miatt van, vagy kettejük miatt van? Hát szerintem kettünk miatt. Ö, de ö, de az... ahogy én tudom, ez nem egy tegnapi történet. Nem, ez egy régi történet. E, ez egy hány éves történet? Hát én most már nyolcadik éve. És ez a nyolc éve, ez mire volt bizonyíték az ön szemében? Hogy sikerült, vagy nem sikerült? Az én szememben az, hogy én fejlődök ebben, hogy sikereket érek el benne, hogy egyre több ötletem van. De nem érte el még azt a bevételt, mint amennyi volt a keresete az előző foglalkozásával? Nem, nem. Mennyivel kevesebb arányát tekintve? <gül> ez a tizedet. A Ön ezt mennyire tartja számon? Hát um, én, én egy másodállásban végzek egy vállalkozást, ugye a főállásom mellett végzek egy vállalkozást, és én nekem igazából az alapcélom az volt, hogy amit alapanyagot beleteszek. Azt ki tudjam termelni, hogy mindig úgy a Jó, de most nem ugyanarról beszélünk. Az, amit egyébként csinál, amellett van másodállása, vagy ami egyébként a hobbija, az a másodállása most? Ami a hobbim, az a másodállásom. Magyarul, hogy ez nem egy teljes feladás, hanem egy részleges feladás. Igen. De, de mennyiben más ahhoz a helyzethez képest, amikor főfoglalkozásban csinált mást? Uh, én én felfoglalkozásban, hát én közgazdásként dolgozom felfoglalkozásban. De most is? Most is, persze. Tehát nem, én, én ezt nem, nem... Magyarul, hogy nem hagyott fel vele, nem úgy, mint az előző ö, hölgyel kapcsolatos történetben elhangzott. Ezért, ezért tartom. De hogy amiatt én. nem hagyott föl vele, mert a férje agodalmát akceptálta, és nem, ki a család, nem tette ki a családot annak, hogy olyan mértékű bevétel kieséssel számoljon, mintha egyébként csak a hobbiának élne. Igen, igen, igen. Nem vagyok bátor meghozni a felét. É, ez nem biztos, hogy bátorság. Ha egyébként a férje támogatná, akkor csak ezzel foglalkozna? Igen, igen. Tehát ha olyan pozitívan állna a dologhoz, hogy, hogy igen, csináld, és akkor lesz, ami lesz, akkor igen, igen, de így nem így nem, nem merek így belevágni. És ebben a nyolc évben, ebben a hozzáállásban jelentős elmozdulás sem volt? Hát az elmozdulás az az, az én, én fejlődés. Azt én értem, a részéről? Én a, a részéről nem, hát nem, inkább, inkább, inkább rosszabb, mint jobb. mert hát, ő, ő úgy érzi, hogy ez egy, egy, egy hobbi, amit, amit én túlzásba viszek, vagy túl, túlzottan beleélem magam. Nem, nem... Mennyire fontos önnek egyébként a munka? A akkor a, a kontrollingos működő, Nem, nem, a... nem. Amit szeret csinálni, hogyha egyébként utcaseprű lenne, és azt szeretné csinálni, akkor az utcaseprű is. Tehát én nem teszek én különbséget nem, ebben a történetben az ön különböző foglalkozásai között. Ha ön különbséget tesz, azt követem. Nem tudok meglenni anélkül, hogy ne csináljak valamit. Az önférjének mennyire fontos a saját munkája? Nagyon fontos volt. Volt vagy van? Nyugdíjas lett idén, úgyhogy most az évelején. Most már, most, most már más élethelyzetben van, de amikor amíg aktív volt, addig neki nagyon... Nem... És maga a nyugdíjazás sem változtatott az ön életéhez való hozzáállásában? Nem, nem. Mekkora problémát jelent ez önnek? Hát lehet, hogy a ami miatt jelent ez most nekem nagyobb problémát, nem. De akkor rosszul kérdeztem, de... vagy önértete félre, mennyire foglalkoztatja? Az, hogy telefonál, az önmagába mutat valami, Állandóan. de... És ebben ön úgy érzi, hogy nem sikerült önnek olyan előrehaladást elérnie, ami egyébként a család lelki békéjehez nem ártana, ha hozzájárulna? Nekem az előrehaladás, hogyha a szövést nézem, akkor az lenne, hogyha én ezt felmerném vállalni, vagy csak ezzel foglalkoznám. Mivel járna, hogyha ezt felvállalna? Hát egy hatalmas, nagy anyagi vesztességgel, az biztos. Mivel járna ez a család életében? Hát ma már, hogy a gyerekeink felnőttek, és már ketten vagyunk. Jó, hát pénzveszteség lenne. De mivel járna együtt? Nem, nem, nem, nem lenne minden nap kavár? Hát nincs minden nap De mivel járna együtt? Hát én szerintem semmivel, Mit, mert... mi az, amit a férje, De Mi az, amihez a férje ragaszkodik? Még az is könnyen lehetséges, hogy úgy ragaszkodik, hogy közben nem is él vele, de potenciálisan mégis ragaszkodik hozzá, miközben, hogyha elveszteni a lehetőséget, akkor annyira nem is fájna, hiszen az elmondás alapján könnyen lehetséges, hogy ő tulajdonképpen a gondolattól nagyobb mértékben fél, mint a következményeitől, amely következmények a részéről lehet, hogy jelentősen túl vannak értéke. Igen. Igen, De mivel járna együtt? Minnyiben érzékelni a férje azt, hogyha a felesége ezzel foglalkozna csak csupa? Hát, ez egy, ez egy érdekes dolog. De most gondoljon bele. Én tudom, én, én ezzel tisztább, De most azt kérdezem, hogy mivel járna együtt? Kevesebb lenne a férje. Értem, de mivel Amit ez... Hát. Oké, okay, de mire... Most mire költi azt a pénzt, ami akkor nem lenne elkölthető, mert nem lenne? Mire? Demire. Nem tudom, hogy ismeri azt a fajta embert, akinek az a megnyugtató érzés, hogy van egy bizonyos összeg megtakarítása. Én magam is ilyen amiért vagyok. <sírt> ő, amiért nagyon keményen ember. De én ezt tökéletesen értem. Az a kérdés, hogy ezt mennyire de... tudja felettetni? Hát nem tudom. <sírt> Tulajdonképpen neki ez a biztonságérzetéhez szükséges? Igen, igen, igen, igen, igen. Ez egy érdekes dolog van, ez, ez lehet, hogy, lehet, hogy vannak emberek, akik ezt nem is értik. De én ezt tökéletesen megértem, én ezt egész de. tökéletesen megértem, de ahogy én kiveszem, ez a beszélgetés, ami köztünk most zajlik, hosszát tekintve jelentősen meghaladja azt, mint amennyit önök erről beszélnek, mert ön ebbe, ahogy én kiveszem, többé-kevésbé miközben nem örül neki, de belenyugodott, és ezt a kérdést újból és újból nem teszi fel, csodaként értékelné, ha egyik nap azt mondaná a férje, hogy drágám, csinálja, mit akarsz. Szó szerint, pillanatok alatt megértette a helyzetet. <síthat> Igen. <síthat> És én nagyon-nagyon um, annyi, annyi, tényleg annyi minden gondolat, meg minden van bennem, amit még szeretnék megcsinálni. Oké, okay, akkor most más mondom, kérdezem. Abból adódóan, hogy ez a helyzet ön hogyan van korlátozva? Tehát mi az, amit nem tud így megcsinálni, amit egyébként megcsinálhatna a főfoglalkozásban lenne ez a tevékenység? Nagyon korlátozva, mert a főfoglalkozásom olyan mértékben leterhel az elmúlt egy évben, hogy, hogy nincs elég öregszem már, és nincs elég fizikai és szellemi erőm ahhoz, hogy én abban a minőségben tudjak dolgozni, amit én elvárok magamtól. Lehet, hogy lehet, ha ön egyébként értékesíti, értékesíti a, hiszen így találkoztunk a Deaktéren annak idején emlékeim szerint, hogyha ön egyébként nagyobb mértékben foglalkozhatna ezzel, hasonló mértékben növekedhetne a bevétele is? Én szerintem igen. Önt egyébként a bevétele minősíti, vagy az minősíti, hogy önnek tetszik? Ö, az minősít, hogy az a minőség, amit én készítek, azt az, az, az árakban én. Ezt, el... Ugye az hát ez egy eléggé széles uh, uh, uh, skálán mozogtak az árak, arra emlékszem. Azt árulja el nekem, hogyha ön egyébként csak ezzel foglalkoznak, akkor magát a tevékenységet önfenntartóként, anélkül, hogy haszna lenne, de önfenntartóként, tehát hogy az anyagot meg tudja venni, hogy el tud menni piacolni, azt fedezni? Igen. igen. A gyerekek ezt uh, érzem? Szerintem több. többet is. Szerintem Szerintem, tehát most tanulom, ugye a marketing, ez egy nagyon nehéz dolog, és uh, m -m, én szerintem több időt tudnék beletenni, több helyen meg tudnék jelenni, uh, kapcsolatokat építeni, ezek nagyon fontos olyan részek, amik, amik most nekem hiányzik. Értem, hogy mivel kapcsolatban van gondja a férjének, de mennyi, milyen elismeréssel van azon tevékenység iránt, amit ön folytat? Hát például most a hétvégén lesz Egerben a Kézműves adó Rendezvény, a Kamara, Iparkamara rendez minden évben egy ilyen pályázatot a Kézműveseknek, és én ott az egyik sállammal Kézműves díjban összesülök. És nagyon szépen el fog velem jönni Egerbe, és nagyon büszke lesz ott rám, amikor én átveszem ezt a díjat. De tudjuk, hogy büszke lesz? Igen. De ez a büszkeség nem hat oda, amit egyébként, nem, szeretne. Nem. egyébként ő szeretne. Ő egyébként azt se szereti, hogyha ez úgy megjelenik témaként az asztal mellett? Tehát már attól ingerült? Ő, ő, ő, ő azt szereti, hogyha én ott mert vele beszélgetek, meg mert, mert vele vagyok, ne. Nem, én most arra gondolok, hogy ha a téma előjön, amit itt felvetett, ő már annak az előszelétől megeredtene. Igen, igen, igen. igen Mi le, mit, én mitől én. lehetne ebben változás? Hát semmiben, nem tudom. Ilyen állandóságban élünk. Ő annak örülne, hogyha egyik nap azt mondaná neki, hogy drágám, rájöttem, igazad van, nem csinálom tovább. Igen. Nem létezik, hogy akkor azt kérdezni, hogy hirtelen mi történt, és azt nem mondom, hogy támogatójává válnád, de elgondolkodna azon, hogy most hirtelen mi változott? Hát lehet, hogy elgondolkodna, de nem, nem, nem, nem szereti ő ezt az egész dolgot. Tehát én nagyon sokszor már kapom, hogy az a rengeteg pénz, amit te ebbe beletettél, a szövőszékekbe, a, az eszközökbe, az, az csak kidobott. Valójában ő nagyobb a... mértékben szereti annál a férjét sem, mint hogy emiatt egy állandó konfliktust úgy vállalna vele, hogy ebből állandó veszekedés lenne, ha én ezt jól értem. Igen, igen. Én ezt is megpróbálom úgy csinálni, hogy a amikor, tehát, hogy megadom azt az időt, amit ő igényel, hogy, hogy vele, vele legyek, hogy, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk, és, és akkor azon az időn túl. Ha hallgatna ezt a beszélgetést, mit mondana? Hát, hogy nem mondok igazat, mert én állandóan csak szövök. Haragudná -e azért, hogy ezt elmondta? Nem, nem. Létezik az, hogy ő saját magában azért időnként gondolkodik azon, vagy egy ilyen beszélgetés hallatán elgondolkodna azon, hogy az ő hozzáállásán nem kéne -e változtatni? Nem, mert ő, nem, nem hiszem. Nem. Ö, olyan ö, sokszor beszletőjé már erről. Ön egyébként általában nem hisz abban, hogy, ete, hogy az emberek az ő korában megváltoznának, vagy egész egyszerűen ebben az egy témában nem gondolja, hogy ebben változás állhatna be? Hát, az én egy nagyon jó ember, egy nagyon stabil ember, aki ragaszkodik az. Jó, csak az a helyzet, hogy amerikán. ugye arról beszélünk, hogy van neki egy felesége, és ami a feleségének nagyon fontos, azt ő valamiért e, fogalmazunk így, nem szerencsés számításon kívül hagyja, vagy nagyon is számításon belül hagyja, mert hogy e, e, számokban látja azt, amit a felesége nem, és ebben azért az ön pozitív értékelése e, e, ezt a területet nem érinti, csak ön nagyon diplomatikus vagy, nagyon szépen tud beszélni a férjéről, mert tudja, hogy az ellenkezőjének se lenne értelme. Igen. Igen. Ön valójában nyel? Ö, sokat. Igen. De tudja, milyen ez, amikor a, így ki tudja az ember úgy leheleni magából a problémát. Nézze, én nagyon furcsán, tehát én, én azon gondolkodom, hogyha én hallanék egy hasonló beszélgetést velem kapcsolatban, um, és képes lennék nem mindjárt az elején felhúzni magam, hanem végighallgatni, hogy az egyébként milyen hatást gyakorolna, Uh, arról elképzelésem sincs, én most nem kívánom önnek, hogy ezt a beszélgetést hallgassa a férje, vagy hallja meg utólag, de hogy egy ilyen beszélgetésre valamilyen módon, az, az is megfelelő egyébként, ha önmagának reflektál, tehát nem kell feltétlen önnek bármit mondania. Um, én azt gondolom, hogy amiről mi beszélgetünk, az nagyon sok családban van jelen, csak éppen nem a szövés kapcsán, hanem más dolog kapcsán. Yeah. Én azért abban reménykedem, hogy az az alagút, ami ezt a két dolgot összeköti, az még egyszer összeérhet, ami nem azt jelenti, hogy támogatóan lép föl, de én azt látom, hogy ő már annak örülne, hogyha nem lenne ennyire ellenséges. Hát igen, igen, igen. De, de, de, szóval ez például abban engem előre vitt. Az ő ellenségeskedése az elején még elvitt engem ilyen rendezvényekre, mert féltett, hogy majd én vezetni fogok, és nem úgy dolog. És inkább elvitt, és akkor ott várakozott rám meg. De, de most már azt mondta, hogy figyelj, mennyire egyedül. És ez engem előre abban, hogy például időkiként megtanultam Budapesten autót vezetni. Tehát most már nem okoz problémát, hogy ha el kell mennem Budapestre, bárhova, akkor én ott, ott vezetek és közlekedek. Tehát ilyen dolgokban <gül> előre vitte engem, hogy, hogy valahogy az a 40 éves egymásnak támaszkodás és ráhagytam magam, hogy majd ahogyan ő mondja, majd akkor úgy lesz, és akkor majd hozzá alkalmazkodom, meg ő alkalmazkodik hozzám, hanem, hanem én szerintem ez engem előbre vitt abban, hogy ön hossultam egy kicsit, és és akkor jó, hát ha nem, nem, akkor a elmegyek egyedül. Nekem ezek új dolgok. Helyes, hajrá. Az életén nagy felfedezés ne hagyja és ne adja fel a reménysel, hogy a férje ez ügyben másféleképpen fogják. Gratulálok a fiatalembernek, és hajrá, így tovább támogassa csak az asszonyt. Oké, okay. rendben van. Aki társ egy hosszú életen áll, Értem bármire kész, és ha bárhova néz, mindig és mindenhol csak engem lát Valakivel nekem is, aki mellettem áll. Jó napot kívánok! Én Fiala János vagyok, és ön nincs adásban. Én adásban vagyok, de ön nincs. Ugye jól mondom, Jánoska? Ugye nincs a adásban? Jó, nem csak kontrolláltam. Azt szeretném volna öntől megkérdezni, hogy ön mit találna a célra vezetőnek, hogyha én megkérdezném a Czerovszkit arról, hogy megadja önnek a bankszámlaszámát, vagy ön, nem mondom, hogy szívesen, de ha lenne egy telefonszám, akkor beszélne is vele. Persze ezt tőle is meg kell kérdezni, csak ezt kérdezem, hogy ön melyik utat járná egyébként inkább Mhm. Uh -huh. Jó, rendben van, aki jó, rendben, tökéletesen értettem, rendben van. Uh... Jó, én mindentől függetlenül meghagyom majd ez a stúdiónak a telefonszámot, azonnal hívom, mi meg fogom hagyni önnek az intelefonszámomat és akkor beszélek a Szerovszkival, elkérem tőle, illetve megkérdezem, hogy megadhatom-e önnek, és akkor még a mai nap folyamán elküldöm. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Önnek is! Fölébre Igen. Jó, akkor isszai van később. Köszönöm. Igen. Igen. Érdezett, rendet, beállat, Jó, rendben van egy belehallat Elmúlt 7 óra 50 jelentem, sőt 8 óra van. 0612538812. Különös éjszaka 12 csak még volt a Sziget, Amennyiben a nem se telefonál senki tán, sem, abban az esetben. Senki. Négy perc múlva befejezem a Amit eddig csináltam. 01, 203, 8 vagy 12. Aztán se szól Reggelt. Jó reggel kívánok. Mi helyzet? Még teljesen le vagyok sokkalva. Egy kicsit közelebb kéne jönni a telefonhoz. Bocsánat, egy fülesen hall, hát, mert egy, hallom én. egy hallom én bevásárló. Azt. Egy bevásárló központban vagyok. És... De mit csinál egy bevásárló központban, hát, ami nincs még nyitva. Vásárolok, mert egy. Egy barátom, azt fogom meglátogatni a közeli kismarabson. Ne? Ah, de nem ez a lényeg. De ott voltam lényeg, tegnap előtt. Most, ah, most hallgattam meg a, a czeruszki fenivel készült interjút, és totál sokkolt és gyorsan ugrottam át, hogy még hátra elkapom az élő adást, és... Én annyira sajnálom őt, és teljesen le vagyok döbbenve ettől, mert én erről semmit nem tudtam. Én azt hittem, hogy ő éli azt a profi zenészi megérdemelt életutat, ami, ami neki jár, amit értő megdolgozott. Nekem az a 90-es években, meg a 2000-es években egy csomó lemezen, egy csomó koncerten, a tátrai koncerteken, hát... Úristen, annyira szép hangja volt, és én olyan szerelmes voltam abban a csajba. Hát az egy álomszép nő volt, és olyan a megtestesült profizmus volt. És így kapta az alkohol. Döbbenet. Döbbenet. Annyira sajnálom, hogy... hogy, hogy De én nem annak drukkol, egy... hogy kijöjjön belőle. Hát még egyelőre ennek a hatása alatt vagyok, és abszolút elszánt és elkötelezett vagyok, úgyhogy pont ezért is ragadtam telefont, hogy én igen szeretném támogatni kiheni felépülését és az élet. Az előző telefon, ami, amit nem hallott, az egy hölgyel fordultam. De mondom, az, az előző telefon az azzal volt kapcsolatos, hogy valaki felajánlott egy elég jelentős summát, és azt kérdeztem tőle, hogy egyébként akar személyesen beszélni, vagy csak egy bankszámla számra van szükség, és mondta, hogy nem szeretne megismerkedni vele. Hogyha Én ön egyébként. Nem ilyen... megismerkednék vele, mert édesapám is érintett, és ö, talán erről már meséltem önnek. Ö, én 49 éves lettem múlt hét, előtti héten, és, és 49 éves koromra jutottam el oda, hogy van egy olyan apukám, amilyet, amilyet én mindig is szerettem volna. A, írja meg a... a, a én ezt értem, és szerintem erről már ön egyszer beszámot, de ennek annak lehet örülni, hogy a helyzet nem Nagyon változhat. örülök, és abszolút megérintett az ő élete és nagyon-nagyon Ha netán van támogatási ötlete, vagy bármi, akkor dörö.fialajonoskuka gmail.com, és összefogom. Uh, jó, köszönöm. Nagyon szívesen. És ez bárki másról. áll. 0612538812, hát 8 óra 4-kor már nem ér véget a műsor, mert az most van. Ugye ez, aki majd délután fogja hallgatni ezt az egészet, megnézni, annak semmilyen jelentőséggel nem fog bírni. 9 perccel megyünk lejjebb, a következő időpont 8 óra 13 perc. 0612538812. véletlen nem lenne látható-hallható a műsor, akkor a Youtube letiltotta a zene miatt, de bizakodjunk az ellenkezőjében. Csütörtökön, azaz holnap 7.32-kor kezdődik a Kejfejancsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, ez egyébként a Cerovski interjú hatására a tízes nagyságrenddel változott, és most már nincs messze a 4000 ezertől. Ez a Facebookon is jelentős változást okozott, de elsősorban a YouTube csatornát néztem, mint ahogy kövessék a Kejfej Jancsi Facebook oldalát, és ha gondolják, akkor lájkolják is. Ez egy olyan duma, amit korábban nem kellett nyomnom. Most se lenne kötelező, csak ez egy ilyen Tehát holnap 7.32-kor Vintermantel Zsolt 8.4 perckor batandrás, András, 8.31 perckor pedig Kis Ambrus maga a műsor is 7.32-kor kezdődik holnap. 061 253 8812 So soon. 061, kettőtve3, 8 8-12 először. Tényleg oké lesz? De jó idejek. Imádom odni, imádom kopni, imádom gőzsérni, imádom donkát szólni. La la la la, de szép az élet. Imádom azt a A szól a jazz Ezerszer el kell imádok élni Imádok élni imádok A mai műsor és ahogy általában máskor Kurtás András és Lakatos János volt segítségemben és mindazok akik lehetővé tették egyébként azt Igen a villany legyen áram és itt tovább, és tovább 0 egy 2 5 másodszor Távol étemben, döröpont, isdkisér.com, Fial a a nevem, kukacgmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap jüreged. Gyere, úr! Én is hallgattam a Cseroszki hajnéval történő beszélgetést, és van egy kérdésem, hogy ki tudja az oldalamat? Hogy értette azt, hogy ön az ő egészségügyi papírjaihoz? Ezt ő is olyan vissza vette, mondta, hogy magának milyen hosszú a keze, de ez úgy egy olyan dolog, amit főszabályként így lehetett ennek gondoltam volna, vagy nem, nem, nem értem. Az idézőjelben volt, csak nem hallotta meg. Nagyon jó. Ezt, ezt akkor nem hallott. Hát tájékozódott máshonnan és amennyit nyilvános forrásokból. Lett. Nem, az érzékeimre, hagyatkoztam. Az érzékeimre. Értsék ére. Értem. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Döröpont, fiala Janos Kukat, gmail.com. Én azt gondolom, hogy inkább nem mondom. Ezzel el kell mondanom, kimádom élni. De mégis annyit hadd mondjak el, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan foglalkozás van, de ilyen a textilművész művész is, aki. hát van olyan, hogy valaki materiálisan csinál valamit, és van olyan, amikor valakinek. Igen, és arról beszéltem. Érthető volt? 0612538812, Senki többet?